А перед ними відкривалася широка панорама. Приміські села, різнобарвні поля буряків, пшениці та кукурудзи, синя стрічка сирет, що приблизкувала крізь ряди дерев уздовж берега, рівне, мов лінієчка, шосе та іграшкового вигляду залізниця з паровозиком, який тягнув маленькі яскраві вагончики. Сюди, до них, нагору, вітер не доносив жодних звуків з тих місць, де життя продовжувалося у своїй трохи дивній і незрозумілій щоденній метушні. Ця метушня вже їх не стосувалася. Пройшовши школу життя і скуштувавши усіх його принат та розчарувань, вони затихли, Ще раз усвідомивши, який правильний вибір зробили, довірившись одне одному на такий довгий час, із якого можна було стартувати в вічність, яка вже їх не лякала. Усе буде добре й там. Варто лише міцніше триматися один одного. П'янке лісове повітря і монотонний шум дерев, навала вражень та емоцій, втомили хвору, і вона заснула, згорнувшись калачиком і влаштувавши голову на його коліна. Її сон був спокійним і легким. Прокинувшись, вона одразу перелякано глянула в його очі. «Ти тут? А що?» «Боже!» – вдихнула вона повітря на повні груди. «Як добре, що ти тут! Будь зі мною завжди!» «Буду!» – пообіцяв Валерій голос і подумав. «Легко таке обіцяти тепер, коли знаєш, що сьогоднішнє завжди не те, що було колись». «Ти ж не віриш у Бога?» – перепитала вона. Мабуть, що ні, відповів легко. Чому тоді підтримуєш мої бабські мрії? Бо то й моя мрія також. Ти, як завжди брешеш, поплескала його по щоці і, не дочекавшись відповіді, підсумувала за те, як переконливо. Вони так легко говорили про це тому, що розуміли на словах справа. З Богом спілкується без слів. Є речі, які неможливо пояснити словами, бо слова придумали люди для спілкування між собою, а не з небом. Ти таки не віриш у Бога, жорстко сказала Галина. Ну, хто тобі таке сказав? лагідно заперечив Валерій. Потім помовчав і додав невпевнено, хоча. Важке зітхання не дало йому закінчити, і між обома літніми людьми знову запала мовчанка. Інколи краще мовчати, щоб відчути своє справжнє ставлення до всього, що оточує, а тим більше до того, що всередині. Таке трапилось, коли Валерій прочитав вежу з чорного дерева Джона Фаулза. Придбав цю книжку давно, коли тільки вона була надрукована в Україні, тобто через 12 років після видання цієї книжки англійською мовою. І ще протягом восьми років декілька разів брав до рук, намагався читати, але осилював лише по дві-три сторінки і кидав згорений нудьгою. І раптом одного разу на дві ночі душевні коливання творця і читача збіглися, обсипалася шкаралупа, і молюск досвіду залишився голим у своїй трепетній рожевості. Валерій зрозумів творця, який волав із самотності, звертаючись навіть не до людей, а до безкінечної ідеї. І не мало значення, що йому, неодруженому, не боліли фаузові проблеми з дітьми та дружиною, що Валерій не бачив і половини тих картин, про які писав автор. У ті дві ночі важливим було не це відчуття збігу духовних мук, до яких, очевидно,